Почну з того, як я сам приходив до розуміння цієї надзвичайно складної проблеми. Щоправда, тут справа виглядає так. Одні люди все це засвоюють із легкістю таблиці множення, іншим вона взагалі неприступна, хоча з порошневого боку здається доволі простою. Тут, мабуть, йдеться про психологічні якості особи, або, точніше, про здатність чи нездатність поглянути на себе очима космосу. Доволі просто мені далася та істина. Що додаткова вартість приходить на землю з космосу за допомогою злаків. Я маю на увазі пшеницю, жито, кукурудзу тощо. Ніяких інших провідників додаткової космічної енергії в земній природі взагалі не існує. Відразу ж передбачаю заперечення. Хіба логові та степові трави не вигодовують тварин, за допомогою яких потім харчується людина? Кочові народи взагалі не вирощували злаків, а харчувалися цілком достатньо. Що ж? Це вірно. Але кочові народи саме тому й не створили великих міст і розвинених держав, що їхня економіка базувалася на слабкій енергетичній основі. Пшениця, скажімо, має все, чим володіє трава стебло, коріння, листя. Але ж трава позбавлена основного носія біологічної енергії, яким додатково володіють злаки. Колоска з зерном або ж кукурудзяного качана. Три п'ятих біологічної енергії, тобто акумульованої енергії сонця, міститься саме в зерні, і тільки дві п'ятих належать соломі. Справді ж бо, жодна трава не має колосу, що за енергетичними ознаками дорівнює пшеничному або житньому. І саме тому вона є трава, а не культурний злак. Щоб можна було просуватися вперед, належить повторити. Додатковий продукт, одрідь додаткова вартість, це фактично є збіжжя, що не споживається землеробом. Воно надходить у нагромадження і згодом використовується для розширеного відтворення. Просто на цей хліб приходять додаткові люди, аби творити додаткову вартість. Отож чоловіки практично не виробляли додаткового продукту. Вони виробляли стільки біологічної енергії, скільки треба було для задоволення власних потреб. Зате хлібороб виробляв значно більше, аніж споживали він і його сім'я. Зайвину вивозим на ринок, обмінюючись біжя на ремісничі вироби. Зайвина, вивезена в місто, ставала харчовим резервом для нової, додаткової робочої сили, яка й виробляла додаткову вартість. Так з'явився капітал. А тепер читачу даруй мені повторення. Вони походять від страху, що ти про мене ж головне. Безглуздо заперечувати експлуатацію праці особливо первісним капіталом, так само, як безглуз до цієї експлуатації виводити додаткову вартість. Той факт, що дехто із жорстоких капіталістів зумів розбагатіти і розбудуватися за рахунок бездушної експлуатації, аж ніяк не доводить, що експлуатація взагалі була джерелом додаткової вартості. Коли ми розглядаємо капітал глобально, стає зрозуміло, що Марксова модель капіталу ніскільки не узгоджена з законом збереження перетворення енергії. І Йому ж цьому закону підкоряється всесвіт. То чи здатний вийти з-під його впливу людське суспільство? Не знаю, чи написаного тут досить, аби читач зрозумів докорінну різницю поміж марксистської теорією додаткової вартості і тим, як це відкрилося мені. Я тут дещо забіг наперед, розподіляючи біологічну енергію поміж зерном і соломою, а також травою. Насправді до цих співвідношень я дійшов пізніше, бо вони справедливі тільки в масштабах країни або навіть земної кулі. Якщо брати окреме стебло чи навіть окреме поле, то відхилення від наведених пропорцій бувають доволі значні. Треба також мати на увазі, що сама словешна тканина в моїх початкових писаннях на цю тему була хистка, нервова. І багатослівне. Я був тоді збуджений надзвичайно. Інколи здавалося, що в мене кожен нерв розпечений, як волосинка електролампи. Мої пошуки були справді вельми і вельми болісні. Я раптом відчув на своїх плечах відповідальність за долю країни, народу, навіть цілого світу. Як це страшно, коли ти відчуваєш себе самотнім у найголовнішому, в баченні світу. Ба навіть не просто світу. А народних шляхів у цьому світі. Одні з них ведуть до безсмертя, другі ті, якими рухалося наше суспільство, до загибелі. Я бачив у недалекому майбутньому, через кілька десятиліть, неосяйну перемогу комунізму, як нас навчали.